Gurekin goizuntan soziologia erakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean eguzki urteaga, egunon zuri? Egunon? Arau oitura hartu dugu, eh? zurekilan urte uh, bukaeretan pondu bat egiteko eta gai batzuen zuen barnatzeko eta preseski uh, bi ahlo nahi nituzke uh, zurekin, uh, bi ahlotaz pondua egin nahi nuke, uh, burudia betza prozesu desberdinak izan dira aurten, jaski importantak izan direnak, eta elduden urteari begira ere hauteskunde hauteskunde uh, urteak izanen dira um, departamentuko bozak eskualdekoak bainan ere Nafarroko parlamentuko eta foru aldundiko bozak, beraz, oie guziak bagnatuko ditugu. Berbada hasteko, estaturik gabeko lugalde batzuek buru aldeko bidea, hartu dute 2018an, Eskozian, efe izan da, joan den irailaren hemen sortzian, ez nagusitu da, Eta Katalunian ere EGFjanun bat nahi zuten egin baina hau azkenean, ez tal izan eta Kataluniakoa generalitatteak la ere kontsulta bat egin du. bi galdaketa hauen ondotik ezta da ondoriorik izan, Baan hainitz irakurgi edo entzun da demokraziak irabazi zuela haldea zureiduriko. Bai, batean horrek erakusten du, bai gizarte zibila eta bai alderdi soberanistak e, mobilizatzen direlarik, antolatzen direlarik, inderrarreman bat sortzen dutelarik estatuekin, posible dela, ba, prozesu egek aintzine joatea. Diferentzian agusia, Eskozia eta Katalunian artean, izan da batez ere estatuen jarrera. E, erresuma bat uren kasuan, ikusirik, ba, e, Alderdi abertzaleak gehiengo absolutua lortu zuela hautezkunde legislatiuetan ba, erabaki zuten negoziatzea, bai erreferenduma e, galde, galdera bera noiz eggininen zen nor bozkatzen honko zuen. eta ikusi da azken azkenan kanpaina normaltasun osoarekin joan dela. eta nahiz eta azken bihasteetan batez ere ba, alderdi unionistak e, diskurtsoak gohortu duten eta beldurraren diskkurtuaa garatu duten, Ba, e e kanpaina garbia izan dela erre daiteke. Ez askoak irabazi du, baina baezkoak ehunego berbita bostal lortu du. Eta horrek zeposatu du, ba, kanpaian zehar unionistak bortsatuak izan direla promesa batzuk egitea eta besteak beste devoluzio gehiago e, e, onartzeko, Alegia e, eskumen eta baliabide gehiago e, itzultzeko eskoziari. E, Berrekitan proposamen bat egina izan da eta pentsatzen da bimila eta Urtean, ba, errasuma e, batuko legebiltzarrak onartuko dituela, azken finean, devoluzioak. Orduan, horrekan nahi du, naiz eta ezrak irabazi, ba, aurrera penak lortuko dituzela e, eskoziarrek. Eta e, devoluziori ez balitz izango promesen araberakoa, argi da horrek baiezkoa indartuko lukela, eta urrengo urteetan beste referendun bat egingo balitz, ba, gian baiezkoak irabaziko lukela. Kataluñaren kasuan, ikusi da, alataguzi zere, lortu da konsulta bat egitea, ez da izan, azken finean, ez referenduma eta ez eh, konsulta eh, lotesle edo legalik, baina guzti zere, jendea konsultatua izan da, galdekatua izan da, eta ikusi da, Espainiaren jarrera izan dela oso jarrera irmoa, hatzo bertan, ba, eh, sistema judizialak tramitera onartu ditu, eh, mas presidentearen aurka presentatutako kereilak eta elegiteak, eta ikusi barko da, zin izango den, horren ondorioa, Bainan, eh, nuke momentu honetan, pilota ba, Alderdi Abertzale Katalanen eskuetan dela, ikusi beharko da ja lortzen duten batasun bat, eh, zarrenda bateratu bat edo bakotxa beraldetik joan, baina programa aman komun baten eh, inguruan hauteskunde eh, plebizitarioak antoratu al izateko. Nola esplikatzen da eguzki urteaga, bi prozesu hauek aurten ereman izanan 2014 urtean, zerbaitik aurten. Eh, Lehenik finkatu izan zena izan zen erresuma e, batukoa negoziatu zuten dezta aurretik eta erabaki zuten azken finean data horriz inkatzea. Argi dena da e, fenomeno horrek baldintzatu egin duela maila batean ere Europako beste eskualde batzutan, gertatu diren e, ekimenak eta mouenduak eta argi da e, Katalunan adibidez seiatu direra profitatzen dinamika horretaz eta testuuenguru horretaz, zeren bazekiten batez ere baihezkoak irabazten bat Eskozian, hori oso onuragarria izan zitekelea ere Katalunia lentzat, eta sortuko zuela azken finan testu inguru europear bat eta naziarteko bat, oso baikorra izango litzatekena. Orduan hori, profitatzen, saiatu dira, e, bide erdian geldituen bakarra Euskal Herria izan da, zena azken finan Euskal Herriak ere posibilitatea zuen e, e, profitatzeko testu horretaz, gehienko zabal bat bada abertzalea dena E, euskal autonomiarkioako legeritzarrean, baina horra utatua izan den estrategia, bataz ere peneogaren aldetik, izan da, ba, e, itxoitearena, ikustea zegartatzen zen bai Eskozian eta bai Katalunian, eta emaitzen arabera, horren araberako jarrera bat e, hartzea. Ekan duzu, eh, justizia bideak idekia direla, hartu e, e, Kataluniako generalitateko lehendakariaren dakariaren aurka, Horrek, oztopatuko Bel du ere Euskal Herrian buru diabetzaren prozesua? Belduk bat sortzen da? Hori, aurre ikusi zitekeen, zen hasera batetik, eh, rajoirren gobernuaren jarrena izan da oso irmoa argik errandu ez dela fitxik negoziatzeko, eh, estatuaren suberai, suberautza ez dela estabilatzen, eta horren ondorioz, pentsa zitekeen jadanik, ba, horrelako eh, jarrera, irmo eta itxia edukitzea or egon daiteken aukero bakarra izan daiteke agian e, 2015ean izango dira hauteskunde orokorrak Espainian eta sondeo guztien arabera e, alderri bakar batek ez luke gehiengoa absolutua lortuko eh? eta horien tartean Partido Popularrak eta Partido Popularra gainera sonduetan oso maila B batean kokatzen da 20 eta 25aren artean e, goratu berda lehen 40aren inguruan kokatzen zela Eta horrek erra nahi du azken ina alternantzia bat egon daitekeela. Eh? Orduan horren arabera ikusiko da ia hauteskundeen ondorioz, Espainiako gobernuak bere jarrera eta estrategia aldatzen duen, agagoa izanen da azken finan aurk gobernatzen duen eta norekin. Europa mailan posible dea, aldaketarik. Gukuratzena iz Eskoziaren kasuan izan ziren eh, mehatxu batzu, Eskoziarrek independentziaren alde bozkatzen bazuten, eh, Europatik, Europark batasunetik kanpo geldituko zirela. Eh, Gordatua da Europar batasunen mailan eh, botere gehien duen organoa dela Gobernu Tasta du buruen kontseilua, eh? Eta hor dira Herri Ezberdinetako presidente taleministuak. Horrek zerren edu, bazken finan, bertan dauden herri nagusi batzuek ez edo betoa ezartzen badute, eta oien artean kokatzen da Frantzia eta baita Espainiare, oso zaila izango dela, hain e, zinamenduak, ezeitea maila, maila horretan, ez? Horrean, e, ikusi beharko da, zein izan daiteken e, jarrera. Juncker e, komisioaren jarrera, barrosoarekin komparatuta, asko zere, zurra goa izan da, prudentea izan da. Segatu da esposizionatzen eta ikusten, azken minan zegartazen zen, Horren labera ikusteko zernoko jarrerak hartzen e, zituzten bai batzuek eta bai besteek. E, hemenik e, 2015erat begiratzen balin badugu e, prozesuak segituko dira zure hiduriko e, adibidez Katalunian? E, Katalunian e, segurazki e, egongo dira pauso batzuk kontua da denborak bere importantzia baduela. Alegia hor dinamika bat sortu da eta dinamika horri ez da sei bat ematen epe motzean arriskatzen dena da dinamika hori pixka taultzea. eta Eta ja jada da pasaren astean sondeo batzuk eginak izan dira, zeinek erakusten duten e, lehen, lehen aldikoz azken bolara untan, independenziaren aldeko jarrera pixka bat gutxitzen e, ari den. Orduan, horrek erra nahi du, azken finan, ekimenak hartzen badira orain hartu behar direla, edo enfite hartu behar direla. Argidagona da, momentu honetan, e, mas ari dela temporizatzen, denbora irabazten, seren berak proposatu du zerrenda bateratua non azken finean bera izango litzatekeen e, ba, e, zerrenda burua eta esker Republikanak ez zu nai eh serena azken finean sondeoak erakusten zuten orain arte bera izango litzatekeela lehen alderdia hauteskundeak izango balira orduan horriko sirko horko da ia alderdikeriak alde batera uzten dituzten lidertzak alde batera uzten dituzten eta ia Herri interesaren agera, epe ba, labur batean, adosten duten, azken finean, hauteskunde plebizitarioak antoratzea eta zerrenda bateratu izatea. Hori egiten ez bada, arrisku bat izan daiteke, azken finean, dinamika hori, pixka bat agultzea, zen gogoratu da azken hilabeteetan, Katalunian jende asko mobilizatu dela, indarra handiak eta esfortzu hondiak indituela, eta horri ezbazaio erantzun bat ematen arriskatzen da, dinamika hori pixka eta Irriskoa bada ere Euskal Herrian dinamika txipitzea, apaltzea? E, Arazoa Euskal Herrian ez dinamikarik, edo ez e, antzeko dinamikarik. Gure eskudagok eta gizarte zibilak erako du borontate bat, baina alberdi politikoen aldetik ikusten da hor benetako gabezia bat, e, eta batez ere badika alderdi batzuk, zeinak ez duten interesan handirik erakusten, azken finan prozesu hau aurrera emaiteko, gogoratu Gauratu gara da Euskal Herrian badela ba, e, bake... E, komisio bat, bada ere autogobernu komisio bat, eta autogobernu komisio horrek egiten duena momentuz dira adituak entzun. Baina ez dira hasi ez dabeidatzen eta ez dira hasi negoziatzen. Eta edo zein kasutan, e, proiektu bat aurrera aterako balitz, izango ditzatake milieta amabost, zasegurazki milieta amaseian. Hordan, politikan, bi urtetan gauza asko pasatu daitezke, eta ikusi beharko da, zei ze izango ditzatake, mina momentuz ikusten dena da, klase politikoak Estuela gizarte zibilaren errelebo hartu e, ego Euskadaria, Katalunian hartatu bezten bezala. baina gizarte zibilak presiona dezake ala ere politika hori? Bai, gure eskudago dago arida esfortzuak egiten, ikusten ari da azken finean ba, mobilizazioak antolatu ditu, ekimenak antolatu ditu, naiz eta oraindik ezten iritsi Kataluniako e, mugimenduak ukanduen indar hauek itea, eh? beharko da horre sortu egiten da, baina nik nuke Bai gizarte zibilaren eta bai klase politikoaren ekimena batak besteari lotuak direla. Eta batak beste elikatu egiten du. Eta horan batak ez duelarik beste alikatzen, bazken finen beste aldeak e, izugarrizko indarra egin behar du. Torran dena uzten bada gizarte zibilaren eskuetan oso zaila izango zaio bere kabuz bakarrik azkaminan prozesu guztia bururaino ere maitea. Biaren gai bat nahi ere zurekin johatu eguzki urteaga eta lotua da, azken finean. Ego Euskalegian hauteskundeak izanen dira heldu den urtean, Nafarroako parlamentuko botzak urbiletik segituko dira dudarik gabe, azken inkesten arabera edo baxometroan arabera, Podemos aldehdiak sekulako emaitza egingo luke Nafarroan zer egiten duzu. Orduan, hor badira iragurketa ezberdina Lehenik, sondeo horiek eginak e, izan dira modu e, berezi batean. Sondeo ezberdinara arabera Podemosak lortuko lituzke amabi edo emezortzi eserleku. Eh? Berro, itamarren gainean. Eta kasu batzutan, sondeo batzuan arabera lehen aldardia ere izango litzateke. Horatu behar da, e, Ego Euskal Herrian eta bereziki, Nafarroan egiten diren inkesta horiek direla e, e, inkesta brutoak. Alegia jendeari eskatu egiten zaio eta erantzunen arabera hori kontabilizatu da. E, Iparaldean edo Frantzian egiten diren em, sondeoak dira sondeo ponderatuak Alegia hartzen dira datu brutuak eta gero ponderatu egiten dira eh, Moldatu egiten dira aurreko hauteskundeak kontutan hartuz Alderdi horren dinamika elektronela kontutan hartuz tabar, tabar. eta bartabar Eta horren Frantzian romalean akatz e, mailabat izaiten da baina ez da inaundia Egoaldean batzutan badira izugarrizko diferentziak eta batzutan emaitza batzuk aski harri dira Helesen kasutan horrek erakusten du, podemos ari dela bai Espainia osoan eta bai Nafarroan bereziki indar berezi bate eukitzen. Eta horrek bi gauza adierazten ditu. Alde batetik erakusten du, e e klas edo klase politiko eta alderdi tradizionalen sinesgarritasun falta eta e ahultzea herritarren arabera. Legia jendeak ikusten du azken finean, e alderdi politikoak ez direla gai Beraiek dituzten funtsezko arazoak konpontzeko eta egualdean bereziki da langabezia, azkunde ekonomiko eza, e, pobrezia, prekaritatea tabar. bar. Horek da, krisia dula, sei urte asia da, eta e, gobernu eta aldardiezberdinak ez dute lortzen horri aurre egitea. Eta gero bada beste fenomeno bat lotua dena korrupsioari. Eta Espainian e, ba, komunikabideetan barra-barra den gai bat da, e, kezka ondia sortzen duen arazo bat da, E, pasaren hilabatean CIS, eh, Zentro de Investigaciones Soziologikas, organismoak egin zuen sondeo bat zeinen arabera korrupsioa zen lehen kezka eguneko e, irurogoita iruaren zat. Eh, alegia agertzen zen benetako kezka eta preocupazio bat dezela biztanlerian. Eta orduan horrek azken fian fagoretu egiten du Podemos alderdi berri baten agerpena. Goberatu da Podemosek eh, etzuela ingungo eh, haute, haute txirik azken euteskunde Europea arte, bost eserleku lortu zituen, eta geroztik, sondeoen arabera, izu gorakada gorak adezagutu du, eta Espainia mailean, izango ditzateke, lehen edo bigarren alderdia, eta eguneko hogeia, e, baina hogeia gehiago lortuko luke urrengo euteskunde generaletan, legial legislatiboetan. Hortuan, horrek zeharo baldintzatu egiten du debatea, eta maila horretan, e, interesantea dena edo kezkagarria dena ere bai, da, ikustea horrek eraginduen gainontzeko alderdietan, orduan noski sondeoiek erakusten dute UPN aulduko litzatekeela, PSN aulduko litzatekela, baina baita ere Euskal Herria bildu. Orduan, e, horrek esan nahi du azken finan, alderdia bertzaleak Nafarroan ere hori kontutan hartu behar dutela, eta Podemos fenomenoa serioske hartu behar dutela, eta azken finan, e, nahi badute alderdia bertzaleak zentralitate bat dukan, eta hazi horrek erra nahi du galdera nazionala, funtsezko problematika eta kuestio bezala, eh, imposatu behar dutela debate politiko eta mediatikoan. Zerden, debatea balinbada sollei korrupzioaren inguruan eta denak ustela direla eta bar, horrek mesede egingo dio Podemosi, eta aldiz, ganionzeko alderdiak abertzaleak barnek kaltetu aterako dira. Eta koalizio bat, abertzale eta Podemos alderdikoen hartan hori posible da, bai Nafarroan edo Euskal Autonomia Erkidegoan? Sonde horiek erakusten duten gauza e, itxaoppensua da maila batean e, PSN eta e, UPN batzen badira ez dutela geengorik lortzen. Eta horrek bideak iregitzen ditu eta ateak iregitzen ditu, beste koalizio batzuk sortu alizateko. eta zenzu horretan posibili iango daitekea adibidez, Herria bildu geroa bai eta podemos arteko koalizio bat e, izaitea. ez. Galdera da, Eh, Espainiako Podemosi interesatzen zaio Podemos aldergi abertzale batzuekin batzean afarroan, kontutan izanik eh, horrek zerrenolako jartzen duen Espainia osoan ba, gian horrik usibarko litzateke eh, bai batzuek eta besteek nola eh, reakzionatzen duten ikusiko dugu ja e, PSOek egintzuen egin bezala PSN erekin, ja inpozatuko dion ba, batasuneza e, abertzalekin, eh? benen or algiña Nafarroan gauzak asko mugitzen ari direla eta inoiz baino hurbilago dugula e, gobernu aldaketa bat. Eta eusko, e, Euskal Autonomia Erkidegoaren aldetik Foru Aldundiko bozetan PNV edo Eusko Alderdi Beltzalea iriskuan da, zure iduriko. Orduan PNVren e, berezitasuna batez ere azken hauteskundeetan izan da e, bere botoa oso ezberdina dela arabera. Hala, e, oso indartsua da Bizkaian, aldiz e, Gipuzkoan gutxiago eta Araban oinoko gutxiago eta Nafarroan ba nahiko minoritarioa da iparraldean gertatzen den bezala. Orduan, hauteskunde e, foralak bina baina baita ere e, munizipalak, eh, udal hauteskundeak eta udal hauteskundeetan ikusten ten ere PNVek lortzen zituen e, ba, udaletxe geienak Nafarro edo Bizkaian zirela, eta aldiz, gipuzkoan EH Bildu eh, erabat dominantea dela. Orduan, tendentzia horreko horroiek mantendu egingo dira, seguruenik, PNV eta Euskal Herria Bildu alder, eh, hartuko dira len aldardiak bezala, eta eh, ikusi beharko da Euskal Herria kasuan ia zepunduta eno, azken laurteetan gurutu duen kudeak eta, bai... Eh, foru dian, gipuzkoako foru dian, bai gipuzkoako hainbat udaletxetan, ia horrek faktura pasatuko dion ala ez, eta ze puntutaren jo, eta horrek ze ondoriukango duen, bai berak gobernatzen dituen instituzioetan, baita ere lortzen dituen autetxiko buruan ere. E, Ipag Euskal Hergirat e, itzulditen, hemen ere bi hauteskunde izango baititu guelduen urtean, martxoan departamentuko bozak, urte bukaerari buruz eskualdekoak... E, Autezleak ez ote dira nahazten, lujalde antolaketa mailan franziako gobehnuak egiten ari dituen aldaketa guziekin? Ez dakitze puntuzarenoko, egon egondaiteken, autezkundeken kantonaldena da bera ez da aldaketan agusirik izanen e, orain momentuz behintzat, e, autezkunde regionaletan hor iragarri irakar, dute, bazken finean batez kasuan, batu eta limuz enbatuko batuko eta orduan hauteskundeak kasu horretan izango lirateke, edo binlata amabosten bukaeran edo binlata amaseian, hori nikan gauzak dirudien ez ziraungi finkatuak, baina hauteskunde kantona lehen edi dago ez da lak eta nagusirik izanen, eta e, hori hautezkunde oso garantzi izango dira alderdi abertza lehenzat, kontitan izanik azken hauteskunde e, municipaletan Alderdia bertsaleak historia lortu duten emaitzarik hobenerak lortu zituztela, bai porzentailetan, bai botu kopuruetan eta bai lortutako udaltzeko kopuruetan eta hor argi da Itzuorresko apostu strategikoa einkarko dutela, Ba, e, indarro hori konfirmatzeko eta areagotzeko, eta alden neurriak ere autetxiak e, lortu, e, lortu alizateko. Eganik bada autetxi abertzale bat, elburua izan daiteke e, autetxi kopuru hori haunditzea, baina edo kasutan alderdi abertzaleak lortzen badute botu kopuru garrantzitsu bat, e, horrek azken finean areagotu egingo du, azken finean abertzale tusunak duen zentralitate politikoa, Eta horrek eraingo du, ba gainontzeko alderdi guztiak bortsatok izango direla, bere planteamenduen arabera posizionatzen. Hori jadaanik ikusi da Azken hauteskunde municipaletan, eta tendentzia hori are egotu daiteke. Eta orduan lortzen badu bere tematikak, bere aldarrikapenak, bere eskaerak, bai inposatzea eta zentralitate zentroan ezartzea, horrek asken finean baldintzatu dezake Iparraldeko debate politikoa eta are eta garrantzitsuagoak dira kontutan izanik momentu honetan badela eztabai da jakiteko. Iparra Euskal Herriak zer nolako egitura politiko-administratibo guango duen, orduan, argi dagona da abertzaleak geroz eta indartsua izan autaskundetan e, eta gero eta posibilitate gehiago izango dutela, azken eztabaida hori baldintzatzeko. E -e. Kantonamenduko bozetan ala ere, e, kantonamenduak moldatuak izan dira, eh? desberdinak izanen dira, pentsatzen dute hemen, basena faroan adibidez, garazi baiguri, lotu da, e, siberuari, aldaketak ekartzen e alditu, ala ere, e, moldaketa horrek? Eh? Bai, aldaketak ekartzen e aldi haute txiko puruan, baina ez bosetan. E, azken finean, indarremana, batez ere egingo da, lortzen den bosko puruan. Horrek uste emada, bosko puruan gora egiten dutela, jarraitzen dutela, azken auteskunden munizipaletako e, dinamika hori, ba hori autetsiek eta gainontzeko alderdiak kontuzutan hartuko dute. E, Argida hona da, beti e, mapa elektorala berkonfiguratzen delarik, e, mapa hori berkonfiguratzen duen alderdiak edo gobernuak, beti egiten du bere interesen arabera. E, edo berak autetsik gehiago lortzeko, edo berak zituen autetsiak alden erruian ez galtzeko. Argidean Aipat... da... Azken sondeoak irakusten dute alderri sozialista zigortua izanen dela, kaltetua izanen dela, eta saiatu da seguraski ba berkonfigurazioekin, bermoldak eta biekin, ez kontutan hartzen ba aldak eta demografikoak, baina baita ere azken finean bere interes elektoralak. Aipatu duzu, eipak eh? Euskal Herriko Instituzioaren gaia hau, hau tezkunden tematika garantzitzu bat izanen da. Bai, uste dut izan daitekela tematika importante bat, instituzionalizazioarena bada, jadeneik, azken bolaran. Gero agian, hor bai izan daitekela bat kuestio biskabat tekniko bat. Eh? Zena, hor eh, proposatzen diren alternatiba instituzional ezberdinak, batzutan bat zailak dira izan, edo izan daitezke ulertzea herritarren Zerren ñabardura instituzional batzuk badira, hor badira desagustasun politikoak ere horren inguruan eta orduan hor izan daiteke ba gian nasmen delako bat edo gaizki ulertu batzuk egon daitezke. Edo zein kasutan, e, Ipar Euskal Herrian institucionalizazioaren tematika eta gaia jada gizarteratua da eta hor bada borontate bat azken finean emaitzak lortzeko mota batekoak edo bestekoak izan daitezke dudarik gabe teresgaria izanen da martxoan hauteskunde hauek eh, departamentuko bozak, eskualdeko bozetaz hitz bat naiz eta urundiren, horaino? Eh, bai, ordan, hor gertzatuko dena da, lehen ipatzenuena, alegia horrek usten da, nola eh, akitania batuko den, ba limuzan eta eh, eh, batuzagantekin, eta horrek suposatuko du iparraldearen tokia, areta txikiagoa izango dela, alegia Ja ni kajitanian pixu gutxi zuen eta aurreikusiko dena hal eta e, pixu txikiagoa ukan dezakela eta orduan kosta 두고 e, zaio azken bian bere boza entzunaraztea. Baizke ertaseitugu eguzki urteaga argitasun laguzi hauek emateagatik eta zuri dei eginen dizugu berriztere bista dena auteskunek garaia hauek helduko direnean mileska ja. Mileska zuri